Друг – зрадник. Несподівано погожі дні настали в кінці листопада 1747 року. Після довгих жовтневих дощів, туманів навісних, настала знову година. Увечері 12 листопада в Петербурзі посадку біля нового літнього палацу блукало двоє друзів капітан-поручник ляйб-гвардії Преображенського полку Василь Федорович Маркевич та солдат того ж полку земляк Маркевича Мусій Березинський. У Преображенському полку між солдатами та офіцером не було тієї прірви, що по інших полках. Адже це була ляйб-гвардія, охоронці цареві, і солдати і суспіль були дворяни. Тож і не дивно, що мирно по-приятельському шпацерували обоє. Шелесіло під ногами пожовкли листя, чорними оголеними стовбурами-мертвяками дивились дерева. Осінь, погожа осінь. Мовчки обійшли друзі новий палац, обдивились розкішну нову будівлю. Похитуючись, важко злягаючи на руку друга, йшов Маркевич. Був він ще зранку п'яний до нестями. Ішов, мовчав. А ось де покої райс графа Розумовського, перервав тишу Березинський, мов опекло Маркевича. Тож з Розумовським давно вже в Маркевичів тяганина велика за землі розпочалася. Були Маркевичі з давніх панів українських, а тепер довелося їм як вони про це пошепки говорили, від бурсака прояви Розумовського, терпійте. Так-так, та я його і сам бачу. А бачиш, он ганок з його покоїв. І цей ганок на те тут зроблений, що як прийде біда така на нього, як і на колишніх временщиків, як ото був регент і герцог та інші з товаришами, то щоб було куди швидше тікати, сказав і сплюнув. Промовчав Березинський. Походили ще трохи і розійшлися. Настало різдво. Як годиться, поїхав Березинський з Маркевичем у Смольний. Родича Розумовського, бунчукового товариша Іллю Васильовича Журмана з святом повінчувати. Добре частували гостей у Журмана. Добре приймали. Усього було вдосталь і напоїв, і їжі, та які напої та їжа. Було тут усього, і чужоземні вина, і українські наливки, і всілякі закуски, і найдорожчі марципани. Погостювали і рушили знову додому. Сів Березинський до Маркевича в санки, гукнув кучер на коні, полетіли скрипить сніг під санками, летять швидкі коні. Розлігся Маркевич у санках і почав ізгадувати, як-то їх Журман приймав, частував. Приймав таке добре. Аж заздрісно стало Маркевичеві. Ось як тепер, друже Березинський, фамілія Розумовських пишається. А ось потім побачиш, коли дуже скоро ми, Діждемо того, що будемо всіх розумовських бити. Та ще як бити. І такий на них час буде, що й близькі їхньої ж розумовських фамілії родичі цуратимуться. І всякий скаже Я їх не знаю й не відаю. Ну хіба що не його височність буде, щоб ми того не діждали? Підлетіли коні до двору Маркевичевого. Урвалася розмова. Через три дні зайшов Березинський до Маркевича в гості, уніс служка горілки, риби, посідали обидва військові, почали снідати. Гомоніли про те, про все, аж раптом питає Маркевич. Ти чув, що його імператорська височність із своїх рук розумовського Олексу вбити хотів? Нічого знову не сказав Березинський. На щось інше перевів розмову. Та проте йому ще не раз довелося почути від Маркевича негожі слова про розумовських. Прийшов він уже навесні, 9 квітня, до Маркевича. Запрохав хазяїн гостя трохи в шахи погуляти. Почав був одмовлятися Березинський. «Гріх сьогодні гуляти. Страсна ж субота». «Та що той гріх?» Сідай, бо. «Мусив сідати». «Почали!» Походив пішака Маркевич та й каже. «А я й забув спитати. Чи бачив ти новий палац, що ото тепер розумовському в подарунок віддано?» «Ні, ще не бачив». «Гарний палац!» «Дуже добре і манірно зроблено!» «Та хоче хороше дуже, та тільки ж я знаю...» Добре, що дуже швидко все пропаде. Пограли трохи. Почав збиратися Березинський додому. Запрохав хазяїн його й на свята приходити. Прийшов Березинський на другий день великодня. У кімнаті на ліжку, зажмуривши очі, лежав п'яний Маркевич.